Slavă a 97-a, a neamului românesc către Tatăl Ceresc. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, pentru că durerea noastră tu o știi, drag Părinte, căci adesea te-am rugat pentru cei ce cu ură în noi au dat, căci război am purtat cu hainul. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi pe toți i-am iertat și veninul ce în obraz ne-au scuipat, Ne-a fost drag cum în vinul statut pentru gust se toarnă pelinul. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de când tu ne-ai chemat, Noi cu n-am lucrat ca întregul neam să-și facă destinul. Aleluia, slavă, ție tatăl nostru, Sfinte, Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim fiindcă ce am dorit s am plinit căci cu plumb ne-au plătit pentru jugul purtat ca să fie prea plinul. Aleluia, slavă, ți e tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ruga noastră am vrut-o să stea în fața ta curată și albă, cum în mâna feciară crinul. Aleluia, slabă-ți, e Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă roada noastră cu răbdare a crescut și de aceea creanga neamului stă de rod a plecată împlinindu-și destinul. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă tu din ochii ne-ai sorbit două stele de argint, căci în ele stăteau gânduri dragi pentru Domnul iubit și Divinul. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă jertfa noastră ai gustat ca un rod ce-și adună din tămâia și smirna rugii de sânge parfumul. Aleluia! slavă ți Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu ești înțelesul prin care mergem mereu și aflăm cât de lung și de greu este drumul. Aleluia! slavă ți Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă te așteptăm în neamului cu sânge spălat. Când călăii satanei pândesc să ne curme destinul.